19. Persze a spanyolok is tudták a történetünket, de azért ötször is elmeséltették maguknak, és gurultak a nevetéstől. Megvendégeltek bennünket vörösborral és sajta, cigarettát kaptunk, és lefekhettünk aludni. Különös, hogy itt a gyarmatokon mennyire utálják egymást az európai hatalmak, mennyire örül egyik, ha a másikat valami csúfság éri. Ezt most már nem csak a lázadóben szülöttek modern és kitűnő fegyverei bizonyítják, hanem az a jó kedv szeretet és pártfogás az az ünneplés számba menő bánásmód, ahogy itt kezeltek minket, mert bramíroztuk a franciákat. Másnap kipihenten diakába értünk. Brömont találkozása a mennyaszonyával megrázó volt. Percekig egyáltalán nem tudtak szólni, aztán csak összefüggéstelen szavakat mondtak, ölelgették egymást és sírtak. Az olasz gőzös, amelynek parancsnoka elhatározta, hogy felvesz bennünket, csak 11 órakor indult, és mi ott ültünk a kikötő kávéházának teraszán, színes lámpionok alatt a gyönyörű estében. A hatalmas karcsú kókuszpálmák levelei lomhán megmegmozdultak a szabad tengeről jövő sós, nagyszerű légáramlástól. Részfejűnek is nekem is kijutott már aznap bőségesen csenevész, illetve edna csókjaiból, most ott ült közöttünk, mind a két karjával átkarolva az öreg részbikanyakát, és lélegzett visszafolytva hallgatta a történetet. Persze vörös ittunk, és nagyszerűen éreztük magunkat. Csak Bobi sóhajtott föl néha fájdalmasan, mert borzasztóan sajnálta, hogy ebből az elsőrendű mókából kimaradt. És ezen a gyönyörű holdas estén a harsogva lapától a gőzös távolodni kezdett velünk, a pálmáktól a kávéházi lámpionok sorától. Brömon és Edna egymást átkarolva álltak a korlátnál, bámulták a titokzatos trópusi partot. Távolabbról egy szájharmonika muzsikája hallatszott, ahogy részfejű játszotta érzelmesen, még hunyódó szemhéjaiva is trillázva dodó gyönyörű levelét barátnőjéhez a társaság szigetekről.